Тривожність. Десять кроків, які допоможуть позбутися занепокоєння. Едмунд Хорн, Лорна Харанова Стоп. Ця книжка про те, як впоратися із тривожністю. Невеликий набір практичних стратегій допоможе вам краще зрозуміти свою тривожність і впоратися з нею незалежно від її форми. Однак, перш ніж ми перейдемо до стратегій, пропонуємо стислий посібник із природи та типів тривожності. Детальніше уявлення про ваш конкретний тип тривожності може допомогти вам краще зрозуміти, з чим ви маєте справу. Не менш важливим є і розуміння того, звідки могли виникнути ваші проблеми з тривожністю. Які причини, імовірно, підживлюватимуть її? Це допоможе вирішити, яка із стратегій, викладених у книзі, і вам найкраще. Тривога 101 Тривожність – неминуча частина життя у наш час. У повсякденному житті виникає безліч ситуацій, коли доречно і розумно реагувати із деякою тривогою. Стратегії, описані у цій книжці, можуть бути корисними будь-кому, хто відчуває нормальні, звичайні тривожні реакції. Іншими словами, усім. А також тим, хто має справу із конкретним тривожним розладом. Тривожність впливає на все ваше існування. Це фізіологічна, поведінкова та психологічна реакція одночасно. На фізіологічному рівні – Тривожність може проявлятися у вигляді прискореного серцебиття, м'язового напруження, нудоти, сухості в роті або надмірного потовиділення. На поведінковому рівні вона може паралізувати вашу здатність діяти, самовиражатися або справлятися із певними повсякденними ситуаціями. Психологічно це стан тривоги та занепокоєння – у своїх крайніх формах тривожність може змусити вас почуватися не у своїй тарілці та навіть боятися смерті або зійти з розуму. Той факт, що тривожність може впливати на вас на всіх цих рівнях, означає, що повна програма боротьби з нею має включати три аспекти – Когнітивно-поведінкові навички, описані у цій книжці, навчать вас контролювати фізіологічні реакції, не уникати тривожних ситуацій і змінювати внутрішній діалог, що підживлює ваші побоювання і занепокоєння. Тривожність може проявлятися у різних формах і з різною інтенсивністю. Вона може варіюватися за ступенем тяжкості від простого нападу занепокоєння до повномасштабної панічної атаки, позначеної прискореним серцебиттям, тремтінням, підливістю, запамороченням, дезорієнтацією і жахом. Тривожність, яка не пов'язана з будь-якою ситуацією, яка виникає ні звідки, називається безпредметною тривогою. У важчих випадках вона може проявлятися як спонтанна панічна атака. Якщо ваша тривожність виникає тільки у відповідь на конкретну ситуацію, вона називається ситуаційним або фобічним тривожним розладом. Ситуаційна тривожність відрізняється від повсякденних хвилювань тим, що має тенденцію бути непропорційною або нереалістичною. Якщо ви відчуваєте непропорційні побоювання із приводу їзди автострадами, уходу до лікаря або спілкування, це може кваліфікуватися як ситуативна тривожність. Вона може стати фобічною, коли ви починаєте насправді уникати будь-якої ситуації. Перестаєте їздити автострадами, ходити до лікарів або взагалі спілкуватися. Іншими словами. Фомічний тривожний розлад дорівнює ситуаційна тривожність плюс стійке прагнення уникнути ситуації. Часто тривожність виникає просто через роздуми про конкретну ситуацію. Коли ви турбуєтеся про те, що може трапитися, якщо вам доведеться зіткнутися із важкою або навіть фобічною ситуацією, ви відчуєте те, що називається передчасною тривогою. У своїх м'якших проявах передчасна тривога не відрізняється від звичайної тривожності. Занепокоєння можна визначити як передчуття неприємних наслідків майбутньої ситуації. Але іноді передчасна тривога стає досить сильною, щоб стати передчасною панікою. Існує різниця між спонтанною тривогою панікою і передчасною тривогою панікою. Спонтанна тривога, як правило, виникає раптово, дуже швидко досягає високого рівня, а потім поступово спадає. Пік зазвичай досягається протягом п'яти хвилин. За ним слідує поступове зниження протягом години або більше. Передчасна тривога має тенденцію наростати більш плавно у відповідь на зіткнення із загрозливою ситуацією або просто роздумами про неї і може тривати довше. Ви можете трубуватися про щось протягом години або близько того, а потім забути про тривожність, коли втомитися або знайдете щось ще, чим зайняти свій розум. Нарешті, тривожні розлади відрізняються від повсякденної, нормальної тривоги тим, що вони включають у себе тривожність, яка є інтенсивнішою, наприклад, панічні атаки. Триває довше... Тривожність, що може зберігатися впродовж кількох місяців замість того, щоб зникнути після закінчення стресової ситуації, або призводить до фобій, які заважають вашому життю. Критерії діагностики конкретних тривожних розладів були встановлені Американською психіатричною асоціацією та перелічені у посібнику «Діагностичний і статистичний посібник із психічних розладів» який використовують фахівці у галузі психічного здоров'я. Причини тривожності Симптоми тривожності часто здаються ірраціональними та незрозумілими, тому цілком природно поцікавитися, що їх викликає. Перш ніж ми детально розглянемо різні причини занепокоєння, пам'ятайте про такі два загальні моменти. По-перше, Хоча вивчення причин тривожності може дати вам уявлення про те, як розвиваються проблеми тривожності, вам не потрібно цього знати, щоб упоратися із вашою конкретною проблемою. На ефективність різних стратегій боротьби з тривожністю, представлених у цій книзі, не впливає знання основних причин. Якби багато вам не було відомо, знання це не обов'язково допоможе». По-друге, не думайте, що існує одна основна причина або низка причин для повсякденного занепокоєння чи тривожного розладу. Незалежно від того, чи маєте ви справу зі звичною тривогою, чи з побоюваннями із приводу співбесіди на роботу, чи з панічним розладом, чи з обсесивно-компульсивним розладом, визнайте, що немає жодної причини, яка, якщо її видалити, усуне проблему. Проблеми тривожності виникають із різних причин, що діють на різних рівнях. Ці рівні охоплюють спадковість, біологію, обстановку в сім'ї та виховання, фізичну форму, нещодавні зміни в житті, внутрішній діалог і особисту систему переконань, здатність виражати почуття, оточні екологічні стресові чинники тощо. Думка про те, що ваші конкретні труднощі – просто баланс мозку або просто психологічний розлад, ігнорує той факт, що природа взаємодіє з виховання. Хоча дисбаланс мозку, безумовно, може бути спричинений спадковістю, він також може бути наслідком стресу або психологічних чинників. Психологічні проблеми, своєю чергою, можуть бути зумовлені вродженою біологічною схильністю. Просто неможливо сказати, що було першим або що є основною причиною. Так само комплексний підхід до подолання тривоги, паніки, занепокоєння або фобій не може обмежуватися ізольованим лікуванням фізіологічних або психологічних причин. Необхідні різноманітні стратегії, що стосуються кількох різних рівнів, включно із біологічними, поведінковими, емоційними, ментальними, міжособистісними і навіть духовними чинниками. Цей комплексний підхід до подолання тривожності передбачається протягом усієї книжки. Про причини, що підтримують тривожність у цій книжці розглядаються основні причини тривожності – ваша поточна поведінка, ставлення і спосіб життя. Те, що ви дізнаєтеся з неї, також побічно вплине на нейробіологічні причини, оскільки розум, поведінка і мозок взаємодіють між собою. Важче змінити довгострубкові причини, зокрема спадковість. За винятком генної інженерії та прямої модифікації структури вашої ДНК, ви не можете змінити свої гени. Проте ви, безумовно, можете змінити те, як реагуєте на свої генетичні схильності і справляєтеся з ними. Ця книга допоможе вам у цьому. Нарешті, тривожність може мати і непрямі причини. Використання стратегій, описаних у цій книжці, допоможе вам краще впоратися як із нещодавніми, так і з довгостроковими факторами стресу, із якими ви зіткнулися. Управління стресом у вашому житті, у давньому, недавньому, минулому і всьогоденні, допоможе вам краще справлятися із повсякденною тривогою, занепокоєнням або конкретними тривожними розладами. Про лікарські препарати Одне стручань, не описаних у цій книзі, медикаментозне. Оскільки використання рецептурних ліків насправді не є методом самодопомоги, а спирається на досвід лікаря, воно не увійшло до посібника. Однак ліки, що відпускаються за рецептом, широко використовуються для допомоги людям із тривожністю, особливо тим, хто бореться із важчими випадками тривожних розладів, такими як панічний розлад, агорафобія, обсесивно-компульсивний розлад і посттравматичний стресовий розлад. Про цю книгу «Тривожність» – це книжка, яку ви можете використовувати будь-коли і будь-де, всюди, де вам необхідна швидка допомога або ви хочете попрацювати над новими практичними навичками. Візьміть її з собою, підпишіть, проаналізуйте. Кожен розділ навчає стратегії, що використовують найефективніші, науково обґрунтовані підходи до тривожності, включно із когнітивно-поведінковою терапією, терапією прийняття та прихильності, які ґрунтуються на усвідомленості та участі, а також фізіологічними практиками. Розділи з першого по дев'ятий дадуть вам уявлення про звички і техніки, які працюватимуть у вашому випадку найкраще. Розділ 10 містить інструменти першої допомоги, щоб миттєво впоратися із підвищеною тривожністю. Ми пропонуємо вам вести окремий блокнот або щоденник, щоб використовувати його для деяких вправ чи технік або писати про свої інсайти. Розділ 1. Розслабте своє тіло. Занепокоєння часто проявляється у вигляді набору фізичних симптомів. Насправді, коли просять описати своє занепокоєння, багато людей починають із перерахування списку тривожних фізичних відчуттів, таких як задишка, м'язова напруга, гіпервентиляція і серцебиття. Такі симптоми посилюють тривожні думки. Спробуйте на мить подумати про своє занепокоєння як про суто фізичний стан. Які симптоми цього стану? Як вони впливають на ваше відчуття благополуччя? Як ви на них реагуєте? Хоча може здатися, що ці фізичні симптоми є безумовними рефлексами, що перебувають поза вашим контролем, ви можете втішитися тим, що це неправда. Практикуючись, ви зможете контролювати свої фізичні прояви тривожності та звільнитися від їх хватки. Прогресивна м'язова релаксація Прогресивна м'язова релаксація – ПМР. Це проста техніка, яка використовується для того, щоб зупинити тривожність, розслабляючи м'язи по одній групі за раз. Її ефективність була визнана кілька десятиліть тому – Едмундом Джейкобсоном, чекайським лікарем якщо ваше занепокоєння супроводжується м'язовою напругою, прогресивне розслаблення м'язів ймовірно виявиться для вас особливо корисним інструментом. Це м'язове напруження часто змушує говорити, що ви стривожені або напружені. Симптоми, за яких прогресивна м'язова релаксація ефективна, охоплюють головний біль напруження, болі в спині, напруження щелепи або ділянки навколо очей, м'язові спазми, високий кров'яний тиск і безсоння. Якщо вас турбують стрибки думок, ви можете виявити, що систематичне розслаблення м'язів нормалізує ваше мислення. Якщо ви приймаєте транквілізатори, ви можете виявити, що регулярна практика прогресивної м'язової релаксації дасть вам змогу зменшити їхню дозу. Немає жодних протипоказань для прогресивної м'язової релаксації, якщо тільки групи м'язів, які мають бути напруженими і розслабленими, не були травмовані. У такому разі проконсультуйтеся з лікарем перш ніж зайнятися цією практикою. Ось деякі рекомендації щодо прогресивної м'язової релаксації. Знайдіть тихе місце для практики, де ви не будете відволікатися. Практикуйтеся в один і той самий час. Тренуйтеся на порожній шлунок. Перетравлення їжі не дасть змоги глибоко розслабитися. Прийміть зручну позу. Усе ваше тіло, включно із головою, повинно мати опору. Якщо ви відчуваєте втому і сонливість, краще сісти, ніж лягти. Нехай ваше тіло не буде скутим. Послабте будь-який тісний одяг і зніміть суття. Годинник, окуляри, контактні лінзи, прикраси тощо. Ні про що не турбуйтеся. Займіть пасивну, відсторонену позицію. Ви маєте дозволити статися тому, що має статися – і не турбуватися про те, наскільки добре ви виконуєте техніку. Не намагайтеся розслабитися. Не намагайтеся контролювати своє тіло. Не засуджуйте свої дії. Сенс у тому, щоб відпустити ситуацію. Напружуючись, не перестарайтеся. Коли ви напружуєте певну групу м'язів, робіть це енергійно, не докладаючи надмірних зусиль протягом 7-10 секунд. Зосередьтеся на тому, що відбувається. Розслабтеся. Коли ви розслабляєте певну групу м'язів, робіть це різко, а потім відпочивайте, насолоджуйтеся раптовим відчуттям лявості. Дайте розслабленню тривати щонайменше 15-20 секунд, перш ніж переходити до наступної групи м'язів. Спробуйте повторювати розслаблювальну фразу. Ви можете сказати собі я розслабляюся, відпускаю або напруга йде. Зосередьтеся на своїх м'язах. Практикуйтеся не менше 20 хвилин на день. Суть у тому, щоб сильно, але не настільки, щоб пошкодити, напружити кожну групу м'язів протягом приблизно 10 секунд, а потім раптово розслабити її. Після цього дайте собі 15-20 секунд, щоб відпочити, спостерігаючи за тим, як група м'язів відчувається у розслабленому стані, на відміну від того, як вона відчувалася під час напруження. Перш ніж перейти до наступної групи м'язів. Вправо нижче дасть вам покрокові інструкції. Як виконувати прогресивну м'язову релаксацію? Зручно сядьте або ляжте у тихому місці. Зробіть три глибокі вдих животом, щоразу повільно видихаючи. На видиху уявіть, що напруга в усьому тілі починає йти. Спершу стисніть кулаки. Залишіться у такому положенні на 7-10 секунд, а потім розтисніть їх на 15-20 секунд. Використовуйте ці ж інтервали для інших груп м'язів іцепсів, трицепсів, м'язів чола і обличчя, ділянки навколо очей, щелепи і задньої частини шиї. Потім повільно рухайтеся вниз до потилиці та шиї. Зробіть кілька глибоких вдихів і відчуйте вагу вашої голови, що занурюється в те, на чому вона лежить. Переходьте до плечей, грудей, живота, попереку, сідниць і стегон. Вам, ймовірно, доведеться підтягнути таз разом зі стегнами, оскільки їхні м'язи з'єднані. Затримайтеся у такому положенні, а потім розслабтеся. Відчуйте, як м'язи стегон напружуються і повністю розслабляються. Напружте литкові м'язи, а потім ступні. Нарешті подумки проскануйте своє тіло на наявність залишкового напруження. Якщо певна ділянка залишається напруженою, повторіть один або два цикли напруження-розслаблення для цієї групи м'язів. Тепер уявіть собі хвилю розслаблення, що повільно поширюється по всьому тілу, починаючи з голови, і поступово зачіпає кожен м'яз аж до пальців ніг. Уся послідовність прогресивно-м'язової релаксації вперше має зайняти у вас від 20 до 30 хвилин. Пізніше ви можете скоротити необхідний час до 15-20 хвилин. Ще 5 практик розслаблення тіла як альтернативу прогресивній м'язовій релаксації, ви можете спробувати пасивну м'язову релаксацію, яка не потребує активної напруги і розслаблення м'язів. Прогресивна м'язова релаксація трохи потужніші ліки від напруження тіла. Але пасивна м'язова релаксація теж досить непогано працює. Ви можете завантажити або прослухати аудіогайд для пасивної м'язової релаксації, відвідавши сайт, який знайдете в описі. Він англійською мовою. Продовжуючи практикувати прогресивну м'язову релаксацію, ви станете вправнішими у розпізнаванні та знятті напруги в м'язах. Насправді, ви можете настільки налаштуватися на те, що відбувається у вашому тілі, що вам не потрібно буде навмисно скорочувати кожен м'яз, перш ніж розслабити його. Це називається релаксацією без напруження м'язів. Скануйте своє тіло на предмет напруження, звертаючи увагу на чотири групи м'язів у такій послідовності. Руки, голова та шия, плечі і тулоб, ноги. Якщо ви виявите будь-яке напруження, просто відпустіть його, як ви робили це після кожного скорочення у вправі прогресивної м'ясової релаксації. Під час релаксації, заснованої на контролі, за допомогою ключового сигналу, ви вчитеся розслабляти м'язи щоразу, коли захочете, комбінуючи словесне навіювання із диханням животом. Ось як це зробити – Спочатку прийміть зручну позу, а потім зніміть стільки напруги, скільки зможете, використовуючи метод релаксації без напруження м'язів. Зосередьтеся на своєму животі, на тому, як він підіймається і опускається із кожним вдихом. Дихайте повільно і ритмічно. Тепер на кожного вдиху повторюйте команду «Вдихнути» і на видиху «Розслабитися». Просто продовжуйте говорити собі – вдихнути, розслабитися, вдихнути, розслабитися, водночас звільняючись від напруги в усьому тілі. Продовжуйте вправу протягом п'яти хвилин, повторюючи ключові фрази із кожним вдихом. Цей метод вчить ваше тіло асоціювати слово «розслабитися» із відчуттям розслаблення – те, як ви дихаєте, безпосередньо відображає рівень напруги, яку ви несете у своєму тілі, і може посилити або зменшити ваші тривожні симптоми. Ваше дихання повільне чи прискорене? Глибоке чи ні? Зосереджене воно навколо точки високо в грудях чи і внизу живота. Ви також можете звернути увагу на те, як змінюється ваше дихання під час стресу, порівняно з тим, коли ви відносно розслаблені. Наступна вправа допоможе вам змінити свою дихальну модель. Усього три хвилини вправ на черевне дихання, як правило, викликають глибоке розслаблення. Черевне дихання Зверніть увагу на рівень напруги, яку ви відчуваєте. Потім покладіть одну руку на живіт прямо під грудною кліткою. Повільно і глибоко вдихніть через ніс – і нижню частину легень. Іншими словами, спрямуйте повітря якомога нижче. Якщо ви дихаєте животом, ваша рука має піднятися. Коли ви вдихнете на повні груди, зробіть паузу на мить, а потім повільно видихніть через ніс або рот, залежно від ваших уподобань. Обов'язково видихніть повністю. На видиху дозвольте всьому тілу Просто розслабитися. Зробіть 10 повільних повних вдихів. Намагайтеся дихати рівно і плавно, не роблячи глибоких вдихів і не видихаючи усе відразу. Після того, як ви сповільнили дихання, порахуйте від 20 до 1 у зворотному порядку по одному числу із кожним видихом. Якщо ви починаєте відчувати запаморочення під час вправи на черевне дихання, зупиніться на 15-20 секунд і дихайте, як зазвичай, а потім почніть знову. 5 повних хвилин черевного дихання помітно вплинуть на зниження тривожності або ранніх симптомів паніки. І врешті-решт корисною для розслаблення напруги тіла може бути йога. Слово йога означає зв'язувати або об'єднувати, виходячи з визначення йога прагне сприяти єдності розуму, тіла і духу. Хоча на заході йога зазвичай розглядається як серія вправ на розтяжку, насправді вона охоплює широку філософію життя і складну систему особистої трансформації. Багато людей вважають, що йога одночасно збільшує енергію і життєву силу, заспокоюючи розум. Йогу можна порівняти із поступовим розслабленням язів, оскільки вона передбачає утримання тіла у певних позах протягом кількох гостей, а потім настає розслаблення. Подібно до енергійних вправ, йога безпосередньо сприяє зв'язку розуму і тіла. В останні десятиліття вона стала дуже популярним методом зниження тривожності та стресу. Ми рекомендуємо її спробувати. Розділ 2. Розслабте свій розум Від того моменту, як ми прокидаємося, і до того, як засинаємо, ми залучені до практично постійної ментальної метушні. Тривожність може посилювати її так, що ви відчуваєте, як ваш розум мчить і вас атакують думки Якщо ви схожі на багатьох людей на заході, ідея підтримки щоденного режиму, покликаного розслабити ваш розум і досягти безтурботності, може статися вам чужою Але деякі з цих технік збереглися протягом століть і тепер практикуються в усьому світі Керована візуалізація. Керована візуалізація – метод свідомого використання уявних образів для зміни вашої поведінки, того, як ви почуваєтеся, і навіть вашого внутрішнього фізіологічного стану. Ви можете свідомо створювати візуальні образи або ментальні чуттєві враження як превентивний захід проти тривожності. Коли ви практикуватимете керовану візуалізацію – Заплющте очі і уявіть себе у комфортному для вас сценарії. Ось деякі рекомендації для практики керованої візуалізації. Прийміть зручну позу, таку, щоб вам нічого не заважало, а ваша голова спиралася на що-небудь. Переконайтеся, що обстановка навколо вас спокійна і вам нічого не заважає. Дайте собі час розслабитися, перш ніж приступати до керованої візуалізації. Для цього ви можете використовувати прогресивну м'язову релаксацію або черевне дихання за кілька хвилин до початку. Завершуючи розслаблювальну візуалізацію, поверніться у бадьорий стан за допомогою таких тверджень. Замить ти повернешся до реальності. Твій розум знову стане бадьорим. Зверни увагу, як я рахую від 1 до 5. Коли я дійду до п'яти ти зможеш розплющити очі і відчути себе бадьорим, таким, що прокинувся та свіжим. Два все більше і більше прокидаєшся. Три Починай рухати руками і ногами в міру того як ти все більше прокидаєшся. 4. Майже прокинувся до свого звичайного стану. І П'ять Тепер розплющ очі і відчуй, яким бадьорим і відпочилим ти себе почуваєш. Закінчивши візуалізацію, встаньте і трохи прийдіться, доки не відчуєте себе повністю бадьорим і вмотивованим. Дайте собі хоча б 10 хвилин, перш ніж сісти за кермо автомобіля або зайнятися будь-якою іншою діяльністю, що вимагає складної координації. Нижче наводиться керована візуалізація, яку ви можете використовувати, щоб розслабити свій розум, коли відчуваєте напругу або занепокоєння, чи виявляєте, що ваші думки скачуть. Керована візуалізація пляжу Ви спускаєтеся довгими дерев'яними сходами на красивий широкий пляж. Він виглядає майже пустельним і тягнеться вдалину, наскільки вистачає погляду. Пісок дуже дрібний і легкий, майже білий на вигляд. Ви ступаєте на пісок босими ногами, пропускаючи його між пальців. Так приємно повільно прогулюватися цим прекрасним пляжем. Ревучий шум прибою настільки заспокоює, що ви можете просто відпустити все, що у вас на думці. Ви спостерігаєте, як хвилі прибувають і спадають. Вони повільно набігають, розбиваються одна об одну, а потім повільно відступають. Сам океан – прекрасний відтінок синього, того самого, на який так приємно дивитися. Ви дивитеся на поверхню океану, охоплюючи його поглядом до самого горизонту, а потім прямуєте за ним, наскільки можете бачити, помічаючи, як він злегка нахиляється вниз, Слідуючи кривизні землі. Коли ви дивитеся на океан, то бачите, що за багато миль від берега у по поверхні води ковзає кригідний вітрильний човен. Усі ці деталі допомагають вам просто розслабитися ще більше. Продовжуючи йти пляжем, ви починаєте відчувати свіжий солоний запах морського повітря, ви робите глибокий вдих. Видих і почуваєтеся дуже свіжим і навіть більш розслабленим. Над головою ви помічаєте двох чайок, що летять у морі. Вони здаються дуже граційними, коли літають на вітрі. І ви уявляєте, якби ви почувалися, якби у вас була свобода літати. Ви уявляєте, що занурюєтеся у стан глибокої релаксації – Продовжуючи іти пляжем Ви відчуваєте, як морський бриз, ніж надме вам у щоку А тепло сонце над головою торкається шиї та плечей Відчуття теплого сонця тільки розслабляє вас і ще більше І тепер ви почуваєтеся абсолютно задоволеним на цьому прекрасному пляжі Сьогодні такий чудовий день Через мить ви бачите попереду зручний пляжний лежак. Повільно ви починаєте наближатися до нього, а коли нарешті підходите, влаштовуєтеся на ньому. Деякий час потому ви можете заплющити очі і просто слухати шум прибою, нескінченний цикл хвиль, їхній приплив і відплив. Ритмічний шум прибою забирає вас ще глибше. Ще глибше – у чудовий стан тиші та спокою. Практикуйте медитацію Медитація – це єдиний процес, який дає змогу вам повністю зупинитися, відпустити думки про найближче минуле чи майбутнє і просто зосередитися на перебуванні тут і зараз. Ось деякі основні рекомендації для практики медитації, за якими йдуть вправи для використання мандр або медитативної фрази, а також застосування дихання в медитації. Створіть тиху обстановку. Зробіть усе можливе, щоб знизити рівень зовнішнього шуму. Якщо це неможливо, увімкніть м'яку інструментальну мелодію або звуки природи. знизьте м'язову напругу. Якщо ви відчуваєте напругу, витратьте деякий час на розслаблення м'язів. Сядьте зручніше. Прийміть одну із двох наступних поз. По-східному сядьте на підлогу, схрестивши ноги, з подушкою або без неї під сідницями. Покладіть руки на стегна. Злегка нахиліться вперед, щоб частина вашої ваги підтримувалася стегнами і сідницями. У західному – сядьте у зручне крісло із прямою спинкою, поставте, не схрещуючи ноги на підлогу, тримайте руки на стегнах. У будь-якому положенні тримайте спину і шию прямо, не напружуючись. Зробіть це регулярною практикою медитації щодня. Навіть якщо ви медитуєте всього 5 хвилин, важливо робити це щодня – не медитуйте на повний шлунок або коли ви втомилися. Виберіть фокус, на якому ви сконцентруєте вашу увагу. Найпоширенішими цілями є ваш власний дихальний цикл або мантра. Ми вам про неї розповімо. Будьте неуперечені, пасивні. Зосередьтеся на тому, що ви вибрали як об'єкт медитації, але не змушуйте себе напружуватися. Коли з'являються відволікаючі думки або марення наяву, не намагайтеся ні утримувати їх, ні занадто енергійно відкидати. Просто дозвольте їм приходити і йти. Потім сконцентруйте свою увагу на обраному об'єкті. Розслабтеся. Утримайтеся від спроб робити щось, крім того, щоб без зусиль звернути увагу на обраний об'єкт. Щоб більше ви розслабляєтеся, то глибшою буде ваша медитація. Медитуйте, використовуючи мантру. Виберіть слово, на якому зосередитися. Це може бути англійське слово, як-от «Calm», peace, чи «One». Або санскритські мантри, як-от «Om Shanti», ram, чи «Omna Mahshivaya». Зараз... Теж непоганий вибір, бо це слово фокусує вашу увагу на теперішньому моменті, коли повторюється неодноразово. Повторюйте це слово або фразу протягом усього періоду медитації в ідеалі на кожному видиху. Щойно якісь думки приходять у голову, просто дозвольте їм пройти крізь вас. Потім м'яко поверніть свою увагу до повторюваного слова або фрази. Повторюйте мінімум 10 хвилин. Зворотний відлік вдихів Сидячи спокійно, зосерейтеся на вдихах і видихах. Щоразу, коли ви видихаєте, рахуйте свої вдихи. Почніть із 20 і повільно рахуйте у зворотному порядку від час кожного вдиху. 20, 19, 18 тощо. До нуля а потім почніть усе спочатку. Повторіть весь процес лічби у зворотному порядку два або три рази. Як альтернативу, ви можете просто повторювати слово «один» на кожному видиху протягом десяти хвилин. Щоразу, коли ваш фокус збивається, повертайте його до дихання і рахунку. Якщо ви потрапили у пастку внутрішнього монологу або фантазії – не турбуйтеся про це і не судіть себе. Просто розслабтеся і знову поверніться до рахунку. Якщо ви збилися, почніть із 20 і рахуйте знову. Після практики медитації під рахунку дихання протягом деякого часу, ви можете перестати рахувати і просто зосередитися на ваших вдихах і видихах. Мета підрахунку полягає тільки в тому, щоб допомогти вам сконцентруватися. Продовжуйте цю вправу мінімум 10 хвилин. Більшість людей вважають, що для того, щоб оволодіти мистецтвом медитації, потрібно докласти зусиль, проявляти наполегливість і дисциплінованість протягом кількох місяців. Але, незважаючи на те, що медитація є найскладнішою з технік релаксації, для багатьох людей вона є найкориснішою. Слухайте заспокійливу музику. Музику часто називають мовою душі. Здається, що вона зачіпає щось глибоко всередині нас. Вона може перемістити нас за межі тривог і занепокоєнь. Розслаблювальна музика може допомогти нам відчути безтурботність глибоко всередині, опинитися в стані несприятливому до стресу і проблем повсякденного життя. Вона також може вивести вас із депресивного стану. Незалежно від того, слухаєте ви музику під час водіння, як фон під час роботи або концентруєтеся на ній, коли хочете відпочити – це один із найпотужніших і перевірених часом методів позбавлення від тривожності або занепокоєння. Якщо ви використовуєте музику, щоб упоратися із тривожністю, обов'язково обирайте твори, які справді розслаблюють, а не збуджують або викликають емоції. Розділ третій. Думайте реалістично. Правда в тому, що саме те, що ми говоримо собі у відповідь на будь-яку конкретну ситуацію – здебільшого визначає наш настрій і почуття. Часто ми вимовляємо це на автоматі настільки швидко, що навіть не помічаємо, і тому в нас складається враження, що зовнішня ситуація змушує нас відчувати певні емоції. Але насправді саме наші інтерпретації та думки про те, що відбувається, формують основу наших почуттів. Коротше кажучи, ви значною мірою відповідальні за те, як ви почуваєтеся. За винятком фізіологічних чинників, таких як хвороба. Це абсолютна і дуже важлива істина, для повного усвідомлення якої іноді потрібно багато часу. Часто набагато легше звинуватити у своїх почуттях щось або когось зовні, ніж узяти на себе відповідальність за свої реакції. Однак, саме завдяки вашій готовності прийняти на себе відповідальність, ви починаєте робити це і керувати своїм життям. Усвідомлення того, що здебільшого ви відповідальні за те, як почуваєтеся, надає сили, що й не ви повністю приймаєте цей факт. Це один із найважливіших ключів до більш щасливого, результативного і вільного від тривог життя. Катастрофізація Мислення, сповнене страхів, набуває різних форм. Але люди, які страждають на тривожність, добре знайомі із катастрофізацією. Коли це відбувається, ви уявляєте, що у насувається якась катастрофа. Ви передбачаєте жахливі наслідки від нічим непримітних подій. Невелике протікання в човні означає, що він обов'язково затоне. Відчуття втоми і стомлення часто означає, що у вас рак. Невеликий спад в економіці означає, що ви скоро опинитеся на вулиці і без роботи. Як і всі тривожні думки, катастрофічні зазвичай починаються зі слів «А що раптом?» Що раптом я зламаю ногу, катаючись на лижах? Що, якщо мій літак викрадуть?» Що, якщо мій син почне вживати наркотики? Що, якщо я потраплю в аварію? Що, якщо я провалю іспит і мені доведеться кинути школу? Що, якщо вони побачать, що я панікую і подумають, що я збожеволів? У справжньому бурхливій катастрофічній уяві немає меж. Катастрофізація спирається на перебільшення імовірності поганого результату. А також на недооцінюванні вашої здатності впоратися з ним, якщо такий результат обрушиться на вас. Яка ймовірність, що ваша втома викликана раком? Яка насправді ймовірність того, що ваш син вживає наркотики, або що ви зламаєте ногу, катаючись на лижах? Припустимо, сталося б найгірше. Не Невже ви насправді не впораєтеся? Люди постійно переживають важкі, навіть жахливі ситуації. Багато хто з нас знає когось, хто переміг рак або відчував проблеми, пов'язані з дитиною. Звісно, ці переживання були б важкими, небажаними та болісними. Але які шанси, що ви справді не зможете їх подолати? Наступні чотири кроки необхідні для того, щоб кинути виклик катастрофі та позбавити її влади над вами. Перший. Зверніть увагу на катастрофічні шаблони мислення. Другий. Визначте спотворені думки. Третій. Піддайте сумніву їхню обґрунтованість. Четвертий. Замініть їх на більш реалістичні. Ось приклад того, як ви можете кинути виклик катастрофізації, пов'язаній зі страхом перед серйозною хворобою. Зверніть увагу на катастрофічні шаблони мислення. У мене немає енергії, і я весь час відчуваю втому. А що як у мене рак, і я про це не знаю? Якби мені діагностували рак, це був би кінець. Я не зміг би цього винести. Було б краще якнайшвидше завершити всі справи і накласти на себе руки. Визначте спотворені думки. Спотворені думки. Через те, що в мене мало енергії і я відчуваю в тому, у мене напевно рак. І якби в мене був рак, я б точно із ним не впорався. У разі виявлення спотворених думок, спочатку перерахуйте усі свої «а що якщо?» щодо ситуації, а потім замініть їх на стверджувальні речення. Наприклад, що якщо мій брак енергії та втома є ознаками раку, зміниться на «Оскільки в мене мало енергії та втома, у мене рак». Віддавайте сумніву обґрунтованість домок. Які шанси на те, що низька енергія і втома означають, що в мене рак? Якби трапилося неймовірне і в мене справді його виявили, наскільки це було б жахливо? Невже я справді розвалюся на частини і не зможу продовжувати жити? Чи правда, що я не зможу впоратися із ситуацією? Заперечуючи обґрунтованість ваших катастрофічних думок, корисно використовувати такі запитання. Які шанси? Насправді, наскільки це імовірно? Як часто подібне траплялося в минулому? Якщо трапиться найгірше, чи правда, що я не зможу знайти способу впоратися? Замініть спотворені думки більш реалістичними. Симптоми втоми і відсутність енергії можуть свідчити про всілякі фізичні та психологічні стани. Є безліч імовірних причин самопочуття і в мене немає жодних конкретних симптомів, які вказували б на рак. Таким чином, імовірність того, що моя втома і занепад сил означають рак, дуже низька. Ба більше, яким би поганим не був подібний діагноз, мало імовірно, що я повністю розвалююся на частини. Звичайно, це буде важко, але я не менш підготовлений до цього, ніж будь-хто інший. Тепер ваша черга. Нижче наведені рекомендації щодо боротьби зі страшними думками. Дотримуючись їх, ви знайдете підказки для щоденника, які дадуть змогу кинути виклик страшним думкам. Вибріть час, коли ви відносно розслаблені та спокійні. Бажано не всередині епізоду сильного занепокоєння або тривожності. Після того, як трохи розслабитися, запитайте себе, що я говорив собі, що мене тривожило? Подумайте про всі «що якщо, які ви говорили собі, і запишіть їх, додавши під заголовок на робочому аркуші «що я говорив собі». Щоб зробити ваші викривлені думки яснішими і легше оскаржуваними, змініть їх із стверджень «що якщо на звичайні стверджувальні речення. Легше бачити спотворення, коли ви змінюєте думку на кшталт що якщо цей літак розіб'ється, на певне твердження, цей літак розіб'ється? Напишіть свої переглянуті думки, давши другий підзаголовок. Мої спотворені шаблони мислення. Киньте виклик своїм спотвореним думкам, ставлячи такі запитання. Яка реальна ймовірність того, що це станеться? Як часто це траплялося в минулому? Чи розглядаю я цю ситуацію як абсолютно не керовану або нерозв'язну? Напишіть ці запитання, узаглавивши «Виклик моїм спотворенням». Використовуйте свої запитання, щоб сформулювати більш реалістичні думки, пов'язані із ситуацією, що турбує. Запишіть реалістичні думки і із підзаголовком «Більш реалістичні моделі мислення». Нарешті, подумайте про те, як ви могли б упоратися, якби ваш найжахливіший страх втілився у реальність. Запитайте себе: "Якби сталося найгірше, що я міг би зробити, щоб усе виправити?" У більшості випадків це допоможе вам побачити, що ви недооцінили свою здатність справлятися із різними ситуаціями. Напишіть свої способи їх подолання із підзаголовком Якщо трапиться найгірше, що я можу зробити, щоб оборотися? Перечитуйте реалістичні думки і способи, за допомогою яких ви могли б упоратися із найгіршим сценарієм багато разів протягом кількох тижнів. Так, вони закріпляться у вашій свідомості. Можливо, вам захочеться переписати ці заяви на картку, яку ви зможете тримати при собі і витягнути у будь-який момент. Повторіть усі кроки цієї вправи, використовуючи окрему копію робочого аркуша для кожного з ваших страхів або занепокоєнь. Зміна спотворених думок реалістичними В окремому щоденнику або на аркуші паперу опрацюйте одну зі своїх спотворених думок, що лякають, використовуючи такі підказки. Вправа буде найефективнішою, якщо ви багаторазово повторюватимете її у міру виникнення страшних думок. Те, що я говорив собі. Мої спотворені шаблони мислення. Виклик моїм спотворенням. Більш реалістичні моделі мислення. Якщо трапиться найгірше, що я можу зробити, щоб упоратися? Інші паттерни обмеженого мислення. Катастрофізація – не єдина модель спотвореного мислення, яка може викликати тривожність. Нижче йдуть ще сім. Які з них вам знайомі? Фільтрація Ви фокусуєтеся на негативних деталях, ігноруючи всі позитивні аспекти ситуації. Поляризоване або чорно-біле мислення Чорне чи біле? Добре чи погано? Ви маєте бути досконалими, інакше вважатимете себе невдахою. Тут немає середини, немає місця помилкам. Надузагальнення. Ви приходите до загального висновку, заснованого на одиничному інциденті або факті. Ви перебільшуєте частоту проблем і використовуєте негативні глобальні ярлики. Цей патерн може призвести до дедалі більш обмеженого життя. Читання думок Без слів, ви просто знаєте, що люди відчувають і чому вони так поводяться. Зокрема, у вас є певні знання про те, як і що люди думають і відчувають до вас. Ви боїтеся дізнатися у них правду. Перебільшення Ви перебільшуєте масштаб проблеми. Ви підсилюєте все погане, роблячи його ще помітнішим, більшим і більш пригнічуючим. Зворотний бік перебільшення – применшення. Коли ви розділяєте свої активи, такі як здатність справлятися із проблемою і знаходити рішення, ви дивитеся у телескоп з іншого боку, щоб звести до мінімуму усе позитивне. Цей паттерн дає тон приреченості та істеричного песимізму, який легко поступається місцем тривожності. Персоналізація ви пропускаєте, що все, що люди роблять або говорять, є якоюсь реакцією на вас. Ви також часто порівнюєте себе з іншими, намагаючись визначити, хто розумніший, компетентніший, красивіший тощо. Повинність, належність У вас є список жорстких правил про те, як ви та інші люди повинні діяти. Люди, які порушують правила, дратують вас. І самі ви почуваєтеся винним, коли порушуєте правила. Я маю бути ідеальним другом, батьком, учителем, учнем або чоловіком або дружиною. Я маю знати, розуміти і передбачити все. Я маю бути добрим і ніколи не показувати ніво. Та я ніколи не маю робити помилок. Це приклади нереалістичних маю, повинен. Наступна вправа призначена для того, щоб допомогти вам помітити і визначити спотворені моделі мислення. Уважно прослухайте кожне твердження і поверніться до наведеного вище викладу, щоб побачити, як кожне твердження або ситуація ґрунтується на одній або декількох формах спотвореного мислення. Розпізнавання патернів. Пральна машина ламається. Мати з близнюками в підгузках каже собі: Завжди так. Я цього не винесу. Весь день зіпсовано. Він подивився на мене через стіл і сказав, це цікаво. Я знала, що він помирає від бажання скоріше покінчити зі сніданком, щоб піти від мене. Чоловік намагався змусити свою дівчину бути ніжнішою і підтримати його. Він дратувався щовечора, коли вона не питала його, як минув день, або не приділяла йому уваги, якої він очікував. Водій нервує під час тривалих поїздок, побоюючись, що в нього можуть виникнути проблеми з машиною, або він захворіє і опиниться далеко від дому. Зіткнувшись із необхідністю проїхати 500 миль до Чикаго і назад, він каже собі «Це занадто далеко. Пробіг моєї машини вже понад 60 тисяч миль. Вона цього не витримає». Готуючись до випускного балу, старшокласниця думає у мене найгірше стегна в класі, а волосся на другому місці з кінця. Якщо ця французька зачіска не вийде, я просто помру. Відповіді Перший випадок надусахальнення фільтрація. Другий випадок читання думок, третій випадок повинність. Четвертий катастрофізація перебільшення. П'ятий. Персоналізація. Поляризоване мислення – катастрофізація Сім рішень для самих спотворень Ось кілька корисних методів, щоб урівноважити викривлені патерни мислення, які спричиняють тривожність Фільтрація Щоб перемогти фільтрацію, вам доведеться свідомо змістити фокус Ви можете переключити фокус двома способами По-перше, зосередьтеся на рішенні, а не на проблемі Спокусуйте всю свою увагу на стратегіях подолання проблеми, а не на ній самій. По-друге, зосередьтеся на темі, протилежній вашій основній ментальній темі, яка в поєднанні із тривожністю небезпечна і є джерелом беззахисності. Замість цього сконцентруйтеся на речах у вашому оточенні, які несуть комфорт і безпеку. Класичне запитання, яке можна поставити за будь-якої форми фільтрації – чи бачення склянку наполовину порожньою або наполовину повною? Поляризоване мислення Ключ до подолання поляризованого мислення полягає у тому, щоб перестати виносити чорно-білі Подумайте у відсотках. Близько 30% мене налякані до смерті, а 70% тримаються і справляються. над узагальненням. Перебільшення – тенденція взяти гудзик і пришити на нього жилет. Боріться з цим шляхом кількісної оцінки замість використання таких слів, як «величезний», «жахливий», «масивний», «крихітний» тощо. Наприклад, якщо ви зловите себе на думці «величезний борг навалився на мене», перефразуйте її, змінивши кількість. «Ми винні 27 тисяч доларів». Читання думок У довгостроковій перспективі вам, імовірно, краще взагалі не робити жодних висновків про думки людей. Або вірте тому, що вони вам говорять, або не вірте взагалі, поки не отримаєте переконливих доказів. Ставтеся до всіх своїх уявлень про людей як до гіпотез, які потрібно перевірити і випробувати, ставлячи запитання. Перебільшення Щоб боротися із перебільшенням, Перестаньте використовувати такі слова, як «жахливий» або «огидний». Зокрема, відмовтеся від таких фраз, як «я цього не винесу», «це неможливо» або «це нестерпно». Ви можете витримати це, бо історія показує, що люди можуть пережити майже будь-який психологічний удар і винести неймовірний фізичний біль. Спробуйте говорити собі такі фрази, як «я можу впоратися». І я можу це пережити. Персоналізація Коли ви зловите себе на тому, що порівнюєте себе з іншими, нагадайте собі, що в кожного є сильні та слабкі сторони. Зіставляючи свої слабкі сторони із відповідними сильними сторонами інших людей, ви просто шукаєте спосіб деморалізувати себе. Якщо ви пропускаєте, що реакції інших часто пов'язані з вами – Змусьте себе перевірити це.